«Махський друг на Віжені в Перу» Видавництво «Клуб сімейного дозвілля Харків, 2011 рік» Читає Ігор Мурашко Хуліганські оповідання Індіано Джонс і Остапе Бендер Посуньтесь Навіжені йдуть усім тим, хто віддає перевагу навіженним пригодам перед глибким комфортом та домашнім спокоєм, для кого шерхіт вітру, що б'є в лице над неходженим шляхом, заміняє найсолодшу музику а сама дорога і є життям. Перша робота Макса Кідрука, яка потрапила до рук завдяки конкурсу «Краща українська книга 2010 залишила по собі неоднозначні враження. Насамперед тому, що мало хто в сучасній українській літературі видає нагора тексти, озбавлені надмірного пафосу, необтяжені зайвою філософією та приперчені недратівливим сленгом. Коли я читав у хроніки, я купався в текстах людини, яка зліплена з того ж тіста, що я сам. Мені взагалі імпонують ті люди, котрі вміють описати Власні враження не в контексті суспільно прийнятих «можна», а в межах «отак хочу». Так нехай у цьому є такий ненависний нам суржик. Так нехай поміж рядків ми вловлюємо неозвучені автором матюки. Але, панове, давайте будемо чесні самі із собою» в описаних автором ситуаціях, ми з вами вряд чи користалися б лексиконом матері Терези. Щодо твору, який читач тримає в руках, то тут знову ж таки не обійшлося без неоднозначності. Насамперед, читаючи «Навіжених», я зачасти ловив себе на думці – що не розрізняю, де тут правда, а де вигадка. Навіть усвідомлюючи, що автор у виклиці своїх есе подався радше в художню літературу, ніж у нотатки подорожуючого, мені все одно було цікаво. Зрештою, заслуговує на окрему подяку хист автора дати потенційним туристам у ниші згадані країни поради як уникнути зайвих проблем чи непорозумінь у стосунках з аборігенами. Маю надію, що Максим Кідрук зможе знайти ту грань, на якій йому буде комфортно балансувати між поняттями нотаток і художньої літератури. Знаю, напевно, що і в першій, і в другій іпостасі і у нього буде вдячний читач. Достеменно переконаний, що письменників у цій царині, в якій проявляє себе Максим, нам дуже не вистачає. Тож, досі не зайнята ніша має шанс отримати чудового важкого века. Головне завдання зважаючи на темпи появи текстів за авторством Кідрука, щоб кількість не нашкодила якості. А загалом, уже зараз, коли навіжені мною прочитані, перетиравлені і розглядаються крізь призму написання анотації, я відчуваю млосне почуття білої заздрості. Молодий, неприкритий парубок, необтяжений сім'єю і дітьми, ще доволі розв'язує руки, має можливість подорожувати світом, описувати це все собі і читачам у задоволення. Чого ще бажати? Так тримати. Макси. Єдине прохання – не пхай голову в гарячі точки. Хороші козаки нам ще потрібні!» З повагою Сергій Притупа. Попри всю його інертність та пасивність, я вірю, що мій друзяка Тьомик у глибині душі такий самий авантурник, як і я. Після того, як Тьомик дав драла із Києва акурат переддень свого весілля, безсовісно по-поросячому полишивши мене розгрібати усе те амурне паскудство, що сам заколотив, я ворочисто і палко поклявся, що найменше півроку до України не потикатися. Заледби врятувавшись від родичів Альони, колишній Артемової наречений, я був твердо переконаний у тому, що скажені альйонені керівняки навряд чи вельми зрадіють, ненароком перестрівши мене чи мого друзяку денебудь посеред столиці нашої славної вітчизни. Більше того, дещо згодом надійшла інформація від надійних людей про те, що батько Альони Перевселюдно присягнув на Біблії, що подарує новенький Мерседес С-класу будь-кому, хто принесе йому в кошику наше з напарником голови. Я спершу навіть трохи образився, чому наші, ну чому зразу наші. Я ж там бляхав взагалі не при ділах. Тож одного дня, коли на Тьомика накатила чергова хвиля туги за батьківщиною, я суворо наказав друзяці, «Чувак, без вибриків, нам краще не вирушитися і зальгти на дно». «Добре, чувак. Шипелявлячи, відповів у мій товариш, оскільки зубні протези, що стояли на місці його передніх зубів, Тьомик нещодавно викоперсив, мотивувавши свої дії тим, що вони йому муляють. Нагадаю, що зуби зубою йому вивалив мексиканський боксер, Ваговик, під час канкунської фотосесії а протези не без проблем, звісно, вже в Україні втулили. Нових зубів Артему поки що не поставили. Відтак цілі три місяці ми з напарником скніли в Стокгольмі. Незабаром таке життя, скажу вам чесно і без вихилясів, капітально мені набридло. Після цілого року навіжених пригод по інший бік Атлантики, планомірне байдикування в найдосконалішому і найнуднішому місці світу видавалось мені витонченими інквізиторськими тортурами. Одного прісного і тягучого, мов, жувальна гумка дня наприкінці